Kaja bő és kisi megfakult ruhákat hordott, és ráng gyerekekre mindig gondoskodó és érdeklődő tekintettel nézett. Amikor azt hitte, hogy nem látják, Gonter szomorú szomorúan merett maga elé, vagy lázasan kutatott valami után a táskájában. A lista szerint anya ebben az évben egy parfümöt vett neki. 4711 áll Kaja neve mellett, vagy ahogy anya ejtette, 47.11 Kaja 1965-ben egy verset írt, Melynek a madárcsicsergés címet adta. Itt van nálam a vers. Zárójában az el kézirással, Szeszilének. Csivitelő madárpár vagyunk, Ámfiókákat nem rejt még odunk, De tavaszra úgy hisszük, Tojásokat óv majd fészkünk.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 Énekünk kél, csip-csirip, Egy kis csőr sem éhezik. Énekeljük, csip-csirip, Az etetés bíz kimerít. De még az idősebb madárpár is, Ki évente pottyantja fiúkáit, írtózik a fenyegető nyugalomtól, Amikor a fiókák kirepülnek az odóból. Gyakran volt csend a Jakob Ols Gatén lévő lakásban. 1979-ben, néhány évvel a halála előtt ezt mondta nekem. Annyira boldog vagyok, amikor veletek lehetek. Rütlánt verandáján őt az egyik nyikorgó bambuszszékben. A szeplői egyre halványabbak lettek az évek múlásával. Az arccsontja azonban még mindig széles volt és kerek. Inkább az árnyékba húzódott.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 Most továbbadom az én költő lányomnak, Cecilének, írta a könyv elejébe, ahol ezált Kaja kézírásával. Rüd unoka húgomnak és Cecilének, Kaja nénitől. 1968 karácsonyán. A könyv most itt fekszik előttem. Vászonborítóval és megkopott, szinte alig látható, apró leveleket formázó aranyszegéllyel.